9. fejezet És itt teltek a napok augusztusban, szeptemberben, párás, forró napok. Olykor hömpölygetett csak tikkasztó porfeleget a környező gránithalmak felől a lomhaszél. Méri, mintha álomban mozogna, úgy tette a dolgát. Órákba telt minden, aminek régebben pár perc alatt a végére járt. Kalapot sem tett fel, mikor a tűző napon az erős, könyörtelen sugarak csak úgy száporoztak hátára, vállára. Megpénult megmerett csapásaik alatt, olykor úgy érezte, erősebb a teste, kocsonyás burkolat fedi hús a csontjait. Kábultan megfordult, és beküldte a szolgát a kalapjáért. Azután megkönnyebültem, mintha órákoztat, kemény testi munkát végzett volna, holott csak nem látó tekintettel cíltanul bajongott a csirkék között, leragyott egy székre, és ott ült mozdulatlanul, gondolattanul, de a tudat, hogy egyedül van azzal a férfival a házban, ólomsúlyként nyomta az agyát. A férfi jelenlétében feszült volt és fegyelmetett, dolgoztatta ahogy csak bírta, nem volt, ha csak egy porszemet is megpillantott, vagy egy újra elmozdult valamelyik pohár tányér, az ilyesmit méri mindig észrevette. Két mozdulatlan súly közt feszülő fanának érezte magát, ha neki nekik eredettségére gondolt, figyelmeztetésére, hogy több szolgaváltoztatást már nem tűr el, és nem maradt benne erő, hogy állj ezt a kihívást. Úgy érezte, mintha a két ellenséges erőküzdő terén állna ő középen. De hogy miféle erők ezek, és ő hogy tartja szakban őket, azt már nem tudta volna megmondani. Mózes olyan nyugodt volt, olyan iránta, iránta, mintha Méri a világon sem volna, csak éppen a parancsait teljesítette. Dick, aki régebben olyan jó indulatú volt, és könnyű volt a kedvében járni, ott szüntelenül felhánytolgatta, milyen rossz asszony felesége. Méri ugyanis éles, ideges hangján perült a szolgával, ha egy cég két unyival arrébb kellett volna, de azt már nem vette észre, hogy a mennyezetet sűrű pókháló borítja. Kicsúszott minden a kezéből, ami csak erőszakkal magára nem vonta a figyelmét. Látóköre a házra szűkült. Pusztultak a csirkék. Mérin motyogott valamit a baromfűvészről, aztán rájött, hogy már egy hete elfelejtette megetetni az apró jószágot. Pedig ez alatt is ott bolyongott, a kifutók között kezében a kosár tele maggal. Ahogy sorra pusztultak a savánt csirkék, megfőzték, megették valamennyit. Méri kis időre magához térts, nagy előfeszítéssel igyekezett arra összpontosítani figyelmét, amit éppen csinál. Nem sokára azonban megint csak ugyanaz történt. Nem vette észre, hogy üresek a csirkei tatók. Ott hevertek a szárnisok a kéket földön, erőtlenül vergődve elepettek vízért. Később Méri már annyira sem volt képes összeszedni magát, mint addig. Hetekig csirkén éltek, még ki nem ürült a tróthálós nagy kihutó. S most már tojás sem volt. Az üzletből Méri nem hozhatott, mert drágálotta. Ideje nagy részében kocsonyás, fekete fájdalom volt az agya. Belekezdett egy mondatba, és elfelejtette befejezni. Dick lassan megszokta, hogy Méri mond három szót, aztán hirtelen üres és kifejezéstelen lesz az arca, és elhallgat. Tökéletesen kiment a fejéből, mit akart mondani. Addig gyengéden nógatta, hogy fejezze be a mondandóját, Méri felnézett, nem látó szemmel, és nem felelt. Ez annyira aggasztotta diket, hogy a csirgék elvesztését egy szóval sem hántolgatta. Márpedig csak a csirkenevelés hozott eddig valami kis készpénzt a házhoz. Csak a benszülött tartotta még ébren Méri eszméletét, csak az ő jelenlétére érett fel még valamelyest. Gondolatban végigjártott minden jelenetet, amit szeretett volna megrendezni, de nem mert, mert félt, hogy a szolga elmegy, s Dick megharagszik. Egyszer zajra reszent fel, aztán rádöbbent, hogy ő maga beszél az előső szabában halkan, dühösen. Képzeletében a benszület elfelejtette aznak kitakarítani a hálószobát, és ő csúnyán leharta kegyetlen sértő mondatokat ki magában angolul, amit a szolga nyilván meg sem volna, még ha méri hozzá is vágja mindet. Ezt a kusa halk eszelős hangot hallani éppoly iszonyú volt, mint amikor a tükörben megpillantotta arcát. méri megrémült, sírtelen magához tért, annyira iszonyodott a víziótól, Amint eszerősként mogyogva kuporog a heverő sarkában. Halkan felkelt, odament az előső szobából a konyhába vezető ajtóhoz, kinézett. Vajon ott van-e a szolga, s meghalhat e A benszülött ott állt, mint rendesen a külső falnak vető hátát, s Méri csak a hatalmasan dagatozó vállát látta a vékony kelme alatt, s a kezét, amint tétlen lógatja, és ujjai puhán görbülnek a barnás rózsaszín tenyér felé. A szolga nem mozdult. Nem hallhatta. Mondta magának Méri, s egyszer nem vette tudomásul, hogy köztem meg a szolva között nem volt más, csak két nyitott ajtó. Egész nap kerülte Mózes, nyughatatlanul bonyongott a szobákban, mintha már azt sem tudná, hogyan kell tétlen maradni. Átsírta a délután, feküdt az ágyon, testét rázta a tehetetlen kölcsös zokogás, mire dig hazatért, Mérét elhagyta minden csepp ereje. De ezúttal a férfi nem vett észre semmit, elnyújt volt ő is, más sem kívánt csak aludni. Másnap, mikor Méri kiadta a konyhai pohárszékből az ebédhez valót, igyekezett észben tartani, hogy azt mindig bezárja, de többnyire mégis nyitva maradt, és Méri észre sem vette, úgyhogy ennek az élelmiszer kiadagolásnak valójában nem volt semmi értelme. Mózes ott állt mellette a tálcával, s azt mondta, a hónap végén el akar menni. Nyugodtan beszélt, nem kerülgette a dolgot, de cseppnyíté továzás érződött a hangján, mint ellenkezésre számítana. Méri jól ismerte az idegességnek ezt a jelét, hisz valahányszor felmondott egy szolgája, mindegy heves megkönnyebbülést érzett ugyan, mert ha egy szolga elmegy, feloldódik a köztes minden egyes cselédje között támad feszültség, de ugyanakkor méltatlankodott is, mintha sérelem érte volna. Egyetlen szolgát sem engedett el hosszas vita szemrehányások nélkül. S most, hogy megint szemrehányásra akarta nyitni a száját, mégis néma maradt. Keze lehullott a pohárszék altajáról, azon kapta magát, hogy Dick dühére gondol. Egyszerűen nem bírt szembenézni vele. Nem bír el több jelenetet dick És ezúttal nem is ő a hibás, hisző ő igazán mindent megtett, hogy itt tartsa ezt az embert, pedig gyűlöli, pedig halálosan rettek tőle. Méri nagy rémületére észrevette, hogy testét megint rázza az akagás mégpedig a benszület szeme láttára. Tehetetlenül elgyengünt el az asszony az asztal mellett, háttal a szolgának és zakogott. Egy darabig nem mozdult egyikük sem. Azután a szolga megkerülte Mérit, hogy az arcába nézhessen, kíváncsian bámulta, tüdődve, gondolkodva vont össze szemöldökét. Méri végül eszelős rettegéssel megszólalt. Nem mehetsz el. És sírt tovább, és elmondta megint, megint, nem mehetsz el, nem mehetsz el, és közben folytogatta a szégyen és szemrehányásokkal halmozta el magát, amiért a benszülött sírni látja. Azután észrevette, hogy a szolgó oda megy a polchoz, ahol a készülék áll, és megtört egy poharat. Moszlatainak kiszámított lassúsága ingerelte az asszonyt, és ő maga elvesztette önuralmát, s amikor Mózes elébe tartotta a poharat, méri nem nyúlt érte mert úgy érezte a szolgacselekedeten merő orszátlanság, amit okosabb, ha nem vesz tudomáson. De a méltóság teljes tartása ellenére, amit haszkalanul igyekezett magára erőszakolni, megint csak felzokogott. Nem mehetsz el! Most könyörgés volt a hangja. Mózes az ajkához tartotta a poharat, úgyhogy méri kéntelem volt felemelni a kezét, megfogta a poharat, és még arcán könnyek csorogtak végig, kortyolt egyet a vízből. A pohár felett könyörgő pillantást vetett a szolgára, szívében újfajta félelem támadt, amikor Mózes szemében elnéző szánalmat látott az ő gyengesége iránt. Inni, mondta Mózes kortán, mint a maga népéből való asszonyhoz szólna, és Méri ivott. Azután Mózes óvatosan kivette Méri kezéből a poharat, letette az asztalra, s mert az asszony még most is csak ártott kábán tehetetlenül, megint ő szólalt meg. Asszonyom, feküdjön le az ágya! Méri nem mozdult. Mózes kényszeredetten kinyújtotta a kezét, vonakodva a az asszonyhoz, a hétszer szent fehér asszonyhoz, s megtaszította a vállánál. Méri pedig egyszerre azt érezte, hogy gyengéden a hálószoba felé kormányozzák. Olyan volt akár a litélces álom, amikor az ember tehetetlen rapja a barzadánynak. Hány fogta el a fekete férfi kezének érintésére, ő soha, soha életében nem érintett még meg benszülöttet. Ahogy az ágy felé közeledtek, Méri vállán még mindig a puha érintés, az asszony érezte, hogy megszédüls, a csontja, mintha szétmálna. Asszonyom, feküdjön le! Ismételte Mózes, most gyengéd volt a hangja, majd, hogy nem atyai. Amikor Méri leragyott az átszélére, a férfi gyengéden megfogta a vállát, és lefektette. Azután az ajtóból leakasztotta Méri kabátját, és az asszonlávára borította. Kiment, és helyébe visszatért a borzadály. Méri ott feküdt termetten némán, s képtelen volt felfogni az eset jelentőségét. Aludt egy darabig, csak este felé ébredt. Látta az ablak négyszagében az egész, sötét, vészjósuló felhők szegélyezték, s a hanyatló nap, narancím viszfényét. Egy darabig nem is emlékezett rá, mi történt, amikor rádöbbent, megint hatalmába kerítette a félelem, a szörnyű, fekete félelem. Eszébe jutott, amint ott sírt tehetetlenül, s nem bírta abba hagyni, látta magát, hogyan ivott a fekete férfi parancsára, az hogyan taszigálta végig két szobán az ágyig, hogy fektette le, és hogyan gyűlte be a kabátot a köré. Méri undorodva hanyatlott párnájára hangosan felnyögött, mintha örülék élt volna hozzá. S mint egy ötlenem közepette hallotta a férfi hangját, amint erélyesen és kedvesen akár egy apa láparancson. Nem sokára, mikor már egészen sötét volt a szobában, csak a falak villóztak kaloványon, visszaverve a fák fölött még ott időző fényt, holott az alsóágok között más sötétség se tengedett. Méri felkelt és csuklával megnyújtotta a lámpát. A láng felszökött, megállapodott, aztán csendben égett. Sárga fényjel és szürke árnyékokkal telített kagyló volt a szoba, a fák sötét és tömör csöndjében. Mérébe púterezte az arcát, és sokáig ült a tükör előtt, úgy érezte, mozdulni sem bír. Nem gondolkodott, csak rettegett, bár nem tudta, hogy mitől. Úgy érezte, nem mehet ki, még addig haza nem jön, és nem támogatja a benszület jelenlétével szemben. Amikor Ték megérkezett, rossz kedven mérte végig Mérit, s azt mondta, ebédödőben nem ébresztette fel, s reméli nem beteg. Nem, sóhajtott az asszony, csak olyan fáradt vagyok, minthogyha a semmibe veszett a hangja, arcára pedig megint kiült az üresség. A himbálózó lámpa halvány fénykörében ültek, a szolga halkan tetvett az asztal körül. Méri sokáig fel sem nézett habár arcába visszatért az élet, amikor Mózes belépett a szobába. Végül kényszerítette magát, hogy felnézzen, gyorsan a szolga arcára pillantott, és megnyugodott, mert Mózes magatartásán nem látszott semmi változás. Most is, mint mindig úgy viselkedett, mintha elvont fogalom volna, nem lenne valójában jelen, csak mint egy lélek terenkép. Másnap reggel Méri erőnek erejével kikényszerítette magát a konyhába, a régi hangján beszélt, és várta, félbe várta, hát ha megint azt találja mondani a szolga, hogy elmegy. De az nem szól. Egy hétig ment minden tovább, és Méri csak akkor fogta fel, hogy Mózes marad, hogy ott tartották az ő könnyei, könyörgő szava. Elviselhetetlennek érezte a gondolatot, hogy csak ilyen módszerekkel élhetett el eredményt, s mert nem akart emlékezni erre, lassan magához tért. Dick haragjának kínzó gondolatától megmenekült, megkönnyebbült, a maga szégyenletes összeroppanását pedig elfelejtette. Úgyhogy megint rákapott a hideg, csípős hangra, és kúnyos megjegyzésekkel kísérte a benszülött munkáját. Egyszer Mózes a konyhában odafordult Mérihez, egyenesen a szemébe nézett, és szavorúan indulatos szemrehányó hangon azt mondta. Asszonyom azt kérte, maradjak. Én maradok. Segítek asszonyomnak. Ha asszonyom haragos, elmegyek. A hangjában olyan határozottság csengett, hogy Méri sarokba szorult. Tehetetlennek érezte magát, kivált, mert eszébe juttatták, miért is van itt Mózes egyáltalán. És a szolga heves, szemrehányó hangjából az hallatszik, hogy ő szerinte Méri igazságtalan. igazságtalan. Neki aztán egészen más a véleménye. Mózes a tűszej mellett állt, várt valamire, hogy elkészíthesse az evédet. Méri nem talált szavakat. Mózes oda ment az asztalhoz, s míg várta az asszony válaszát, felemelt egy konyharuhát, majd azzal fogta meg a sütő forró ajtaját. Lásem sem nézett az asszonyra, úgy szólalt meg. Jól dolgozom, igaz? Angolul beszélt, Méri máskülönben felháborodott volna ezen, mert orcátlanságnak találta. De most ő is angolul felelt. Igen. Akkor, asszonyom, miért haragos mindig? Könnyedén szinte meghittem beszélt nyájasan, mint ha gyerekes gyereke szólna. Rehajolt, hogy a sütőt háttal az asszonnak, s kihúzott egy tepsi ropogósra sült buktát, sokkal külön volt, mint ha Méri készítette volna, darabonként kiszedegedte egy citára, ha tűljenek. Méri úgy érezte, azonnal sarkon kellene fordulnia, és ott hagynia, de nem mozdult. Odaszögezte valami, tehetetlenül átnézte, amit a nagy kéz kifordítja a kis puktákat a szitára, és nem szólt semmit. Érezte, hogy előnti a szokásos tű a szolga hangja miatt, de ugyanakkor valósággal meg volt babanázva. Idegen talajon érezte magát, nem tudtam, mihez kezdjen ezzel a személyes kapcsolattal. Úgyhogy egy idő múlva, mivel Mózes nem nézett rá, Méri szó nélkül kiment a konyhából. Október végén, hatheti gyilkos hőség után beköszöntöttek az esők. Dick most is, mint ebben az évszakban mindig, kihagyta az ebédet, annyira sürgős volt a munka. Reggel hat felé ment el, este hatra ért haza, csak egyetlen meleg étkezésre kellett készülni. A reggelit, ebédet kiküldte ki a földekre. Mint az előző esztendőkben Méri most is azt mondta Mózesnek, nem ebédát, csak teát hozzon neki. Úgy érezte, egy falat sem menne le a torkán. Dik hosszú távol léteinek első napján azonban Mózes te a helyet tojást, csemet és spiritust A tárcát óvatosan letette az asszony mellé a kisasztalra. Mondtam, hogy csak teháthoz, szólt rá élesen az asszony. A férfi halkan válaszolt. Asszonyom nem reggelizett, ennie kell. A tárcán még egy fülötlen bögre is volt benne virág, rikító sárga rózsaszín és vörös pozóti virág, szután egybemarkolva, de a kopott foltos terítőn halsán volt a szén. És ahogy Méri ott ült lesütött szemmel, és a férfi felegyenesedett, miután letette a tárcát, az asszont legjobban az zavarta, hogy Mózes nyilvánvalóan a tetszését szeretné elnyerni, ezért az engesztelő virágáldozat. A szolga, az elismerés, az öröm egyetlen szavára várt. Méri nem bírta kimondani, de az ajkára toluló szemrehányás és kimondatlan maradt. Maga elé húzta a tálcát, és szónélkül enni kezdett. Most már újfajta kapcsolat volt ketteik között. Méri tehetetlennek érezte magát a férfi hatalmában, pedig voltak éppen nem volt erre oka. Egyetlen pillanatra sem felettette a szolga jelenlétét a házban, vagy azt, hogy ott áll Némán a ház mögött a napon, s hatalmas és észszerűtlen félelem töltötte el, mélységes nyugtalanság, sőt, noha ezt maga sem tudta, s meghalt volna inkább sem, hogy beismerje, valami sötét vonzalom. Mint hogyha az a tény, hogy sírt a férfi előtt lemondásolna. Lemondott a hatalmáról, amit Mózes többé nem hallandó visszaadni neki. Többször is kelt heves szemrehányás Méri Ajkáns látta, hogy ilyenkor a férfi egyenesen a szemébe néz, nem fogadja el a szemrehányást, inkább őt provokálja. Csak egyszer, amikor Mózes csak ugyan elfelejtett megcsinálni valamint, sokkal vetették a szemére, csak akkor öltötte fel megint régi állarcát, a néma alázatot. Akkor elfogadta a fetést, mert hibázott. Újabban Méri kerülte a szolgát. Végebben mindig a sarkában volt, ellenőrizte a munkáját, akármit is csinált, most jóformán a konyhába is alig ment ki, ráhagyta Mózesre az egész házat. Még kulcsokat is kinthatta a kamrapolcon, s a Mózesnek kellett valami a szabadon kinyithatta. S Méri csak tartotta ezt az ingatag egyensúlyt, nem tudva, mi ez az újfajta feszültség, amit nem képes megtörni. Mózes két ízben kérdezősködött is ezen az új, meghívt, barátságos hangon. Első éjszben a háborúról. Gondolja, asszonyom, hogy hamarosan vége lesz? Méri megdöbbent. Rég elvesztette már a kapcsolatát mindennel, még a heti lapot sem olvasta, számára a háború puszta plegyka volt, egy másik világban történő valami. De látta, amint Mózes betűzgeti a konyha porító ócska újságpapírt. Mereven annyit válaszolt, hogy nem tudja. Azután, ahogy eltelt néhány nap, mintha közben én megrágtva volna jól a dolgot, azt kérdezte Mózes. Krisztus úgy gondolta a helyes, ha az emberek gyilkolják egymást. Ezúttal Méri tühítette a burkolt bírárat, s idegen annyit válaszolt csak, hogy Krisztus a jó emberek pártjára áll. De egész nap emésztette a régi harag, és este megkérdezte diket: Honnan jött ez a Mózes? Missziós iskolába járt, mondta Dick. Az első, valamire való fiú, aki onnan kikerült. Mint a legtöbb délafrikai, tig sem állhatta a missziós iskolák nevelteit, mert nagyon kinyílt a szemük. Különben is mire való, hogy írni-olvasni tanítják őket. Tanulnák meg inkább a kétkezi munka méltóságát, meg azt, hogyan legyenek a fehér ember hasznára. – Miért? – kérdezte gyanakodva. – Csak nincs már megint valami baj? – Nincs. – Szemtelen volt? – Nem. A missziós iskolai múlt sok mindent megmagyarázott. Azt a dühítően jól hangsúlyozott asszonyomat például a szokásos nagysága helyett, ami pedig jobban illett volna a szolgaszájába. Mérít poszantotta ez az asszonyom. Legszívesebben felszólította volna Mózest, hogy ne nevezze így. Pedig tiszteletlenségnek nyoma sem volt benne, épp csak erre tanította valamelyik kótyakos misszionárius. És egyébként se volt semmi a viselkedésében, amiben Méri belalkaszkodhatott volna. Sosem volt tiszteletlen, mégis rákényszerítette méri hogy vegye őt emberszámba, most már sehogyan sem tudta volna úgy elhessegetni a gondolataiból, mint holmi tisztáltalan dolgot, ahogy a múltban a többi szolgával tette. Kénytelen volt kapcsolatot létesíteni vele, és mindig tudatában volt a férfi jelenlétének. Naponta újra ráébredt, hogy van a dologban valami veszetelmes, de nem tudta volna megmondani, mi az. Zaklatott éjszakáin újabban álmokat látott, szörnyű, félelmetes álmokat. Valaha úgy nyomta el az álom, mintha gyorsan lebocsátottak volna előtte egy fekete függönyt, de most már az álmot valóságosabbnak érezte, mint az létett. Kétszer álmodott magáról, a benszületről, és mindkét alkalommal rettegve riadt fel, mert Mózes megérintette. Álmában a férfi mindkét alkalommal ott állt, fölébe magasodva, erőteljesen és parancsolóan, gyengéden, s olyan helyzetbe kényszerítette az asszonyt, hogy az kénytelen legyen hozzáérni. S volt más álma is mérinek, amelyben Mózes maga nem szerepelt, de zavaros, rémítő, szörnyűséges lidésnyomást telepedett rá, ébredéskor verítékborította, borította, s minden áron megpróbálta előzni az álom emlékét is. Már már félt elaludni. Feszülten feküdt a sötétben Dick mellett, aki elnyerten aludt s kényszerítette magát, hogy éppen maradjon.